Herkül poáró levelet kap. Az imént elbeszélt eseményekről természetesen csak jóval később értesültem. Apróra kikérdeztem azonban a családtagjait, és ezáltal remélem sikerült meg lehetős pontosággal leírnom a történteket. Poáró és én akkor kerültünk bele az ügybe, amikor megkaptuk Miss Aranden levelét. Nagyon jól emlékszem arra a napra. Meleg, füllet délelőtt volt, június vége felé. Poáró mindig a maga egyéni módszerével bontotta felreggeli postáját. Sóra felvette mindegyik levelet, gondosan szemügyre vette, papírvágó késével precízen felvágta, áttanulmányozta a tartalmát, majd a csokoládés kanna mögött sorakozó négy rakás egyikére helyezte. Poáró mindig csokoládét ivott reggelire. Pff, szörnyű szokás. És mindezt egy automata pontoságával. Olyannyira, hogy a ritmus legcsekélyebb változása felkeltette az ember figyelmét. Az ablaknál ültem, és a forgalmat néztem. Nemrégiben értem haza Argentinából, és mérhetetlenül élveztem, hogy ismét itt lehetek a londoni zaj és nyüsgés kellős közepén. Mosolyogva fordultam Poáró felé. Ha megengedi, szerény, vatszoni minőségemben bátorkodnék ismertetni egy következtetést. Csak rajta, monami, hallgatom. Ma reggel, kezdtem szerfeled komolyan, egyetlen olyan levél érkezett, amely igazán érdekli. Nagyszerű barátom. Maga nem is Watson, hanem egyenesen Sherlock Holmes. Igaza van. De hogyan jött rá? Ó, oh, ismerem a módszereit, poáró. Ha kétszer elolvas egy levelet, akkor az különösen érdekes. ítélje meg, Hastings, nyújtotta felém a szóba forgó írományt poáró. Mohó érdeklődéssel vettem el, de a következő pillanatban kelletlenül elhúztam a szám. A levél ómódú póklábbetűkkel íródott, tele volt aláhúzással, javítással, a margót is sűrűn teleírták. Muszáj elolvasnom, Poáró? kérdeztem. Nem mondaná el inkább, miről szól? Szeretném, ha elfogadatlanul alkotna róla ítéletet. A levél egyébként nem szól semmiről. Ezek után jobbnak láttam, ha mégis elolvasok. Monsieur Herkül poárónak. Tisztelt Uram! Hosszas fontolgatás után írok, az utóbbi szót áthúzták. Bátorkodom írni önnek abba a reménybe, hogy segítségemre lehetett szigorúan magántermészeti ügyben. Az utolsó háromszor duplán aláhúzták. Az önneve nem ismeretlen számomra. Egy bizonyos Fox kisasszony említette Exterba. Aki ugyan nem ismeri ön személyesen, de elmondta, hogy Sógorának nővére, akinek a nevére sajnálatos módon nem emlékszem, a legnagyobb elismeréssel utóbbi két szó vastagon aláhúzva nyilatkozott az ön kedvességéről és diszkréciójáról. Természetesen nem érdeklődtem a felől, milyen természetű vizsgálatot folytatott ön az illető hogy megbízásából, de Fox kisasszonytól úgy tudom, felettébb kényes és bizalmas, a két jelző aláhúzva. Ügy volt. Félbehagytam az olvasást. Feltétlenül végig kell ezt olvasnom. Épp olyan, mintha egy pók belemászott volna a tintatartóba, azután végigsétált volna a levélpapíron. Mária néni kém írásműveire emlékeztet. Olvassa csak, monami! mosolygott Poáró. Megint neki veselkedtem. Jelenlegi dilemmámban eszembe jutott, hogy felkérem Önt, végezze el a szükséges nyomozást megbízásomból. A dolog természetesen, ezt ön igen jól tudja, a legteljesebb diszkréciót igényli, és az sem lehetetlen, mondana se kell, hogy minden vágyam, az utóbbi két szó aláhúzva, hogy így legyen. Hogy következtetésem tévedésen alapú. Az ember olykor túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít bizonyos tényeknek, amelyeknek esetleg igen egyszerű és természetesen magyarázata. Nem hagytam kivéletlenül egy oldalt? Motyogtam, zavartam. – Nem, nem, dehogy! – mosolygott pováró. – De hát ennek se füle, se farka. Miről beszél egyáltalán a hölgy? – Folytasse csak! Az adott körülmények között, amint ön kétségtelenül megérti, teljesen lehetetlen, hogy a dolgot bárkivel is megvitassam Market Basingbe, A levélfejrészére pillantottam. Zöld Lomvilla Market Basing, Berkshire. Ugyanakkor minden bizonyjal természetesnek találja, hogy aggájaim, Aláhúzva vannak. Az elmúlt néhány napban szemrehányást tettem magamnak, hogy elragad a képzeletem. Az utolsó mellékmondat vastagon aláhúzva. De egyre jobban nyugtalankodom. Lehetséges, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítok valaminek, ami önmagában csekély, vastagon aláhúzva, fontossággal bír, de ez nem csökkenti nyugtalanságomat. Feltétlenül tisztázni akarom a dolgot. Nagyon felzaklatott, nem szabadulhatok a hatásától. Alás az egészségemet, és természetesen igen nehéz helyzetbe vagyok, hiszen nem szólhatok senkinek. Az utolsó három szó duplán aláhúzva. Ön talán úgy ítéli meg a helyzetet, hogy képzelődöm, hogy felnagyítok dolgokat, amelyeknek esetleg egész ártatlan, aláhúzva, a magyarázata. Mindazonáltal, akármennyire jelentéktelennek látszik is, a kutya labdájának esete óta egyre több kétségem támad, és egyre inkább aggódom. Nagyon szeretném éppen ezért meghallgatni az ön véleményét és tanácsát. Nagy kő esne le a szívemről. Kérem, legyen szíves tudatni, mennyi az ön tisztelet díja, és mit tanácsol, mit tegyek. Ismételten hangsúlyozom, itt senki sem tud semmit. Magam is tisztában vagyok vele, hogy a tények jelentéktelenek, lényegtelenek, az egészségem azonban nem a legjobb és az idegeimet, utóbbi vastagon aláhúzva, ugyancsak megviselte a dolog. A folytonos aggodalom fölötté bártalmas a számomra, de minél többet gondolkodom a helyzeten, annál tisztában látom, hogy igazam van, és a tévedés ki van zárva. Természetesen álmomba se gondolok arra, hogy bárkinek, aláhúzva, bármit is, aláhúzva elmondjak. Remélem, minél előbb tanácsot kaphatok öntől a fentemlítettekben. Addig is maradok híve, Emily Arandel. Ide-oda forgattam a levelet, gondosan szemügyre vettem valamennyi oldalát. De hát, miről is van benne szó, Poáró? kérdeztem végül. Miért nem mondja meg ez a Mrs. vagy Miss Arandel? ha nem Miss, mondta Poáró. A levél öreg kisasszony kezére val. Igen, igen, a bagarás vén kisasszony, de miért nem mondja meg, Kerek -perec, hogy mit akar? Mert sajnálatos módon elmulasztja a rend és a módszeresség követelményeit alkalmazni. Sóhajtott Poáró. Márpedig, kedves Hastings, rend és módszeresség nélkül. Tudom, tudom, szakította félbesietősen. A kis szürke, ha sejtek, meg a többi. De maga mégiscsak kétszer elolvasta ezt az agyvaságot. Maga bezzeg nyomba a papírkosárba ármazotta volna, igaz Hastings, mosolygott poáró. Pedig van benne valami nagyon érdekes, ami azonnal felkeltette a figyelmemet. Én nem látok rajta semmit, mondtam, de azért tüzetesen átvizsgáltam a különös írásművet. Hiába. Feladom, poáró, mondtam végül. Szabad a gazda. Hogy mondta? A féle mondás. Annyit jelent, hogy nem bánom, ha bebizonyítja, ostoba szamár vagyok. No, nem, nem, monami, azt azért nem mondanám, legfeljebb azt, hogy nem eléggé jó megfigyelő. Nos, halljuk, poháró, mi az a nagyon érdekes dolog, ami elkerülte el a figyelmemet? A dátum. A dátum? Felemeltem a levelet. Különös, mondtam. A keltezése április 17. És ma június 28-a van állapította meg Poirot. Szökőriő, neszpá? Több mint két hónapja írták. Lehetséges, hogy tévedett az öreg hölgy. Június helyett írt tévedésből áprilist. Akkor is már tizenegy napos a levél. De különben is. Nézze csak a tintát. Látszik a színén, hogy a levél több mint tizenegy napja íródott. Nem, nem, az áprilisi dátum kétségtelenül valóságos. De miért nem küldték el a levelet? Az öreg hölgy alig, nem meggondolta magát, mondtam. Akkor miért nem tépte el a levelet? Miért tartogatta két hónapig, és adta postára éppen most? Erre nem tudtam észerű választ adni. Poáró az íróasztalához lépett, és tollat vett a kezébe. Csak nem akar válaszolni, ámélködtem. De igen, monami. A szobába csend volt, amelyet csak Poáró tollának percegése tört meg. Csak hamar elkészült a levél. Poáró felállt, elővette egy dobozkát, abból egy bélyeget, azt kis pontjával megnedvesítette és felkészült, hogy ráragassza a borítékra. Ám egyszerre csak megállt a keze a levegőbe. Na! kiáltott fel Poáró. Ez tökéletesen helytelen! Azzal eltépte válaszlevelét és a papírkosárba dobta. Nem így fogunk hozzá, Hastings. Oda megyünk, barátom. Le akar menni Market basicbe? Pontosan. Miért ne? Hisz Londonban meg kell fulladni a hőségtől. Kellemes lesz a vidéki levegő. Kérem, ahogy akarja. Menjünk, kocsin. Nem régi betettem szert ugyanis egy hasznát austin Itt Ittűnő ide. Az időjárás kedvez az autózásnak. Épp csak kalapot, kabátot, sálat kell venni. De drága barátom, nem megyünk az északi sarkra? Poáró azonban ügyet se vetett tiltakozásomra. Belebújt őszbarna felöltőjébe, nyakára pedig fehér sejem sálattekert. Mielőtt kiléptünk volna a szobából, még gondosan itatós papírra helyezte az imént megnedvesített bélyeget.